Nem. Néztat fogom magam. zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem. Nem. <Szor> Kejfel Elég. Miala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Ma 2020 november 18 a szerda van, három perc múlva lesz reggel 4 ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint a János 14 évben aluljáknak nem, felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Többé-kevésbé derült ég alatt, 2, 24 fok van, ennek valószínűleg meg lesz ma még a triplája. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez a baj nem az utolsó, akkor holnap találkozunk. De még előttünk áll a mai nap, hogy hol élünk. Annak érdekében mutatok önöknek két filmet, de egész kivételesen, mint ennek ezek hosszabb filmek. Ha netán véletlenül közben telefonálnának, akkor fogadom ezeket a hívásokat. 061-877-0877. Köszönöm a szólt miniszterelnök úr, Ön megőrült. Kérem, képviselő magyar... úr, legyen széles, e, időben figyelmeztetem, Minden későbbi konfliktus elkerülése érdekében. Próbáljon meg egyszer az életben úgy fogalmazni, ahogy ebben a házban ez illendő, egy olyan emberrel szemben, vagy bármelyik képviselő szemben e, akiket a magyar választópolgárok választottak meg. Tehát legyen a legjobb udrát elővenni, és kezdje újra, hát, ha másodszorosig sikerülni fog. Ha nem, el fogom a szót, mintha itt sem lett volna. Nehet? Oké. Okay. Ígérem, hogy nem fog lebidősbunkozni senkit. Miniszterelnök, úr, itt magyarok ezrei halnak meg. Százezrek maradnak megérhetés nélkül. És akkor a válság óráiban, ahelyett, hogy a megoldásról beszélne, olyanokat kezdem mondani a köztévében, múlt héten volt, hogy a magyaroknak van pénzük, Ám ezt a pénzt egy hálózat el akarja venni, és már a csecsemő is tudja, hogy soros az a pók, aki ezt a hálót szövi. Miniszterelnök úr, felfogja ön egyáltalán, hogy mi zajlik ebben az országban? 061-877-0877 az Tudja azt, hogy ön a miniszterelnök, akinek ezt a válságot meg kellene oldania? Alaptörvényben rögzíteni a lopást, na ahhoz van esze. Választójogi törvényt módosítani a válság kellős közepén, ahhoz van esze. Válságot kezelni, életet és munkahelyet menteni, na az már nem megy. Szeptemberben mit mondott? Azt mondta, hogy aki elkapja a betegséget, azt meg fogják gyógyítani. Miniszterelnök úr, a halottak száma meghaladja a 3000-et. Ez tragédia. Ön azt is mondta, hogy annyi munkahelyet fognak teremteni, amennyit a vírus elpusztít. Tény, hogy a gazdaságvédelmi alapban ott voltak az elszükséges milliárdok, csak hogy ön ezt a pénzt elszórta. Egy jó részét a mészáros Lőrinsznek, hogy építsen belőle vasatot Belgrádi, de jutott belőle stadionépítésre, űrkutatásra, kormányzati kommunikációra, épp munkahelyvédelemre semmi. Jelenleg több mint 300 ezer honfitársunk keres állás. Közülük 150 ezeren úgy, hogy semmilyen állami segítséget nem kapnak, mert hogy önök szerint nem indokolt az álláskeresési járadék idejének a megosztabítása, mint ahogy soha semmi nem indokolt ebben az országban önök szerint, ami egy kicsit is jobbá tenni a magyarok életét. Nagyot mondás és semmit tevés. Ennyi az ön válságkezelése. Meg az, hogy soros az új ember. Gratulálom. Ez igen. Így hány életet lehet megmenteni, hány munkahelyet árulja már el hányat. 061877, 0877. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki válaszolni kíván az azon, hogy Miniszterelnök úr, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A magyar kormány a nyári hónapokban az országot fölkészítette a védekezésre. Ennek megfelelően ma. Covid-os betegek ellátására a több mint 100 kórházból eddig 78-at vontunk be. 14.785 orvosunk dolgozik, 28.847 mentőtiszt és szakápoló dolgozik. Az intenzív ágyakon fekszik jelenleg 582 beteg. Ezen kívül intenzív ágy rendelkezéssel még 1634, tehát háromszor annyi, mint amit most használunk. 7236 Covid-os beteg fekszik kórházakban, ezek közül, ezeken fölül pedig van még 1946 fertőzött, aki gyanús, de még nem igazoltan Covid-os. Mozgósítottuk a medikus hallgatókat, ebben a pillanatban 200 diák dolgozik a Misszaki Egyetemről, ők piloták és gépjárművezetők, és 400 diákot mozgósítottunk a tesztelés érdekében. 5. és hatodik évfolyamos medikusunkból van 2157, szükségfejnt is mozgósítjuk, és harmad és negyedéves medikusból pedig van 5549 diák, itt szükség esetén mozgósítani tudunk. Ami a gazdaságot életé, megígértük, hogy ahány munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit létre fogunk hozni. Amikor 2010-ben megkezdtük a kormányzást, akkor Magyarországon 3 millió 600 munkahely volt, most 4 millió 500 ezer van. Köszönöm szépen a figyelmet. 061, 0877. Szerelme, akkor viszont úr jogtozásra és propagandával nem lehet felkészülni egyetlen egy járványra sem. Fogja már fel végre, hogy itt emberéletekről van szó, meg arról, hogy lesz-e ennyire a Magyarok Aztán, hogy ne szerencsétlenkedjen tovább. Igenis, végig kell tesztelni a lakosságot azért, hogy ne a vírus diktálja a tempót, hanem mi. Ingyenes és tömeges tesztelésre és érdemi munkahelyvédelemre van szükség. Igenis a kormánynak át kell vállalni a bajbe jutott dolgozó bérének nem az ötven, hanem minimum a 80%-át. Az álláskeresési járadék idejét és az összegét meg kell emelni. Az átlag alatt kereső munkavállalók de lehetővé kell tenni a személy adó visszaigénylését, hogy ezeket az embereket pénzhez utassuk. Ha pedig valaki 60 év felett elveszíti az állását, azt ne közmunkára küldjék, hanem engedjék el nyugdíjba. Miniszterelnök, jó jóisten szerelmére fogja meg végre a munkavégét, és kezdjen el dolgozni. Ez most nem a soros terv, meg az állítsuk meg Brüsszelt. Ez nem kamu, ez nem gyakorlat, hanem a valóság. Próbálja meg úgy is kezelni. Tisztelt Országgyűlés, viszont meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, néha mi Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy az összes fertőzött 1 millió főre vetítve Magyarországon 14.429 beteg, az európai átlag pedig 20.777. Az összes elhunyt 1 millió főre vetítve Magyarországon 317 fő, Európában pedig 481. A kormány eddig is mindent megtett a védekezés érdekében. Ezután is mindent meg fogunk tenni, én Önt meghallgattam, és azt tudom mondani, hogy nekünk, akik itt ülünk ezen az oldalon, minden élet számít. Úgy látom Önnek is, hogy semmi sem drága. <gül> Tesszük. és szépen. vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt. Gondoltam megszakítom egy picit a parlamenti bejelentkezés, hanem haracik. Már nem tudja megszakítani, mert vége van. Igen. is lett közben. Ó. Örömmel látom, hogy be sikerült bejelentkezni a Facebookra, akkor egyszerűen meg lett a jelszó. Bonyolult sikerült, igen. Jól van. Azért picit jogászkodhatunk? Van kedve? Hát miben? Hát mondjuk, most a parlamenti ülés kapcsán úgy eszembe jutott, hogy inkább ne? Nem tudom még miről van szó. Nem, hát én azért elég szomorúan nézem ezeket a parlamenti jelenteket, meghallgatom. hallgatom. Igen, de ahhoz nem kell jogászkodni. Hát igazság szerint én sajnos kénytelen vagyok jogi fejjel gondolkodni ilyenekben is és be kell valamit ugye nagyon jól volna, hogy én abszolút jobb oldali vagyok, de azért egy kicsit, hogy is fogalmazzak, szóval a kapkodósa jó alakotás az utóbb időben, ezt ugye a magyar közben közlendező időnként bosszankodni szoktam, és, de ugyanakkor az is igaz, hogy minősítezetlen, amit a produkárnak a... Jakabék, meg a Tordai Bence, meg, meg Szabó Tima, meg, meg társaik. Úgyhogy... Én... Oh. I get there was a three foot Az hogyan tetszik önöknek, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnöksége a honlapjuk alapján, utoljára november 11-én írt Kollik Istvánnak azzal kapcsolatban, hogy um, Kollik István um, ATV-ben való állításával szemben a Magyar Orvosi Kamara egyáltalán nem tapasztalta azt, hogy a kormány tárgyal volna velük. A velük kapcsolatos törvény végrehajtási rendelete kapcsán, és mára a belügyminisztérium meghívta a pártokat egy olyan egyeztetésre az orvosok jogállásával kapcsolatos törvény végrehajtási rendeletének részleteit megtárgyalandó, ahova meghívták a pártokat, viszont nem hívták meg a Magyar Orvosi Kamarát. Nagyon sok mindenről beszélgethetünk. Nekem most az jut az eszembe, hogy vajon az a csikicsuki, amit a kormány játszik, fontos dolgokban. Szóval hadd ne fejezzem be ezt a mondatot. Esik. Hány büdös száziket? Tóth Csabával egy közt erről is fogok beszélgetni. Az MSZP ugyanis elmegy erre az egyeztetésre szemben, a demokratikus koalícióval, amely az alábbi közleményt adta ki. Tíz évig hiába mondtuk, hogy baj lesz az egészségügy lerohasztásából, az orvosok, ápolók külföldre üldözéséből. Hónapokon át hiába mondtuk, hogy ha nem lesz ingyenes és tömeges tesztelés, akkor a járvány el fog szabadulni, és a kormány előbb-utóbb le fogja állítani az országot. Hiába szavaztuk meg, hogy a kormány minden a járvány és a válság kezeléséhez szükséges jogkörnek a birtokában legyen, minden nap azt hallgatjuk, hogy mi nem segítjük, hanem hátráltatjuk az egyébként tökéletes és hibátlan védekezést. És ez a kormány és a belügyminisztérium ma, éppen ma, éppen most, éppen a jelegi helyzetben szeretne velünk egyeztetni. Ez egy tegnapi közlemény. A Demokratikus Koalíció nem vesz részt a mai áegyeztetésen a kormányjal, megértjük, hogy több hónapnyi semmittevés hazudozás és pánikszerűen meghozott intézkedések után a kormánynak elemi érdeke lenne hogy vitathatatlan felelősségét megoszta az ellenzékkel. Ehhez mi nem kívánunk aszisztálni. ha a kormány egyeztetni akar, akkor egyeztessen inkább a magyar orvosi Kamarával, hogy miként lehetne elkerülni újabb 5000 egészségügyi dolgozó felmondását az egészségügyi törvény kormányzati módosítása miatt. A kormány teljhatalommal bír, használja hát arra, ami mere kérte Tudommal. jó reggyszer. Igen, ez a balázs, <gülüyor> hozva jön az palabras para que las mastiquemos como chicle en nuestra mente. Él dijo, el futuro es brillante, fructífero y positivo. Es una vibración positiva. Que el Dios le bendiga a sus corazones y a su familia. Dios quiera, nos vemos el año que entra. Tengan cuidado. Félelem, vagy éppen tagadás. Az új típusú koronavírus a COVID-19 tavasz óta van velünk. Alig ismerjük, de egyre inkább érzékeljük, hogy a kórházakra nagyobb teher hárul. Az ősz magával hozta a járvány második hullámát, egyre növekvő betegszámmal. Szeptember 19-től új feladatot kaptunk, és három megye elsődleges koronavírus helyeként dolgozunk. Elsősorban a kapacitásainkat kellett bővíteni, hiszen korábban is elláttuk már a koronavírus fertőzött betegeket, mind az általános ágyainkon, mind az intenzív ágyainkon, de most egy megnövekedett teher és egy megnövekedett betegbeáramlással kell számolnunk és erre kellett felkészülnünk. Most érezzük azt, hogy igen, megérkezett a járvány hozzánk. nem nincs bennünk, hiszen nagyon sok súlyos beteget kezelünk egyéb fertőző betegségekkel is, amelyek nyilván szintén jelentenek az egészségügyi személyzet számára, ami inkább a félelmet fokozza, a nehézséget egy ismeretlen ellenséggel állunk szemben. Ezt a vírust ebben a formában nem ismertük, sok mindent nem tudtunk róla. Az elmúlt hónapokban hihetetlen nagy tapasztalatot szereztünk, megismertük a vírust, megismertük a korlefolyást, szakmailag is nagyon előreléptünk. Kiangzsúlyozom és mindenkit megnyugtatok megfelelő mennyiségű védőeszközzel rendelkezünk. Rendelkezésre állnak a szükséges monitorok, a szükséges lélegeztetőgépek. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, a lélegeztetőgép a monitor önmagában kevés. A legfontosabb az értő szakember jelenléte. Látjuk, halljuk, érzékeljük, hogy egyre több a vírus fertőzött, mert mindenkinek a szűkebb környezetében is. Az élet most mégsem áll le. De mi történik eközben a frontvonalban? Mit élnek át az egészségügyi dolgozók, akik nem dughatják homokba a fejüket? Most valahogy keveset hallani róluk. Alapvetően a beteg beáramlás döntően mentővel történik, az országos mentőszolgálat segítségével, akiket ö, szabály szerint úgy kellene, hogy a házi orvos hívja a, a mentőt, ugye a telefonos konzultáció során kiderülő, pannaszok, illetve állapot rossz szabadás miatt. Majd a mentő ide érkezik be a koronavírus ambulanciára, és itt történik meg az első vizsgálata. Ezek a betegek általában gyanúsak. A pozitív betegek az ambulancián nem jelennek meg, tehát a már igazoltan pozitív fertőzött betegek hanem állapot esetén egyből a COVID-tömbe kerülnek felvételre. Amennyire a beteg állapota súlyos, azonnal intenzív terápiás konzilimot kérnek, kollégáim lemennek, megvizsgálják a beteget, és eldöntik a beteg további sorsát. Ha szükséges, azonnal fölveszünk a már bemutatott intenzív részlegeink egyikére. Itt elkezdjük a betegek komplex kezelését, folytatjuk a kivizsgálását. Amennyire a beteg állapot kritikussá válik, légzése romlik, azonnal gépi kezdünk és komplex monitorozást indítunk. Azt gondolom, hogy aki test közelből látja azt, hogy ez a koronavírus betegség milyen tüneteket, milyen elesettséget, milyen gyengeséget okozhat, az komolyan veszi. Azok az emberek, akik kicsit távolabbról szemlélik és nem élik át közvetlenül a betegség súlyosságát, ők talán még, még lazábbak, és még nem vigyáznak annyira. Emiatt számtalanszor hívjuk fel a figyelmet mind az egészségügyi dolgozók egymás közötti kapcsolatai során, mind a betegek, látogatók, hozzátartozók, illetve az otthoni életünk során is be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket most javasol az egészségügyi vezetés, hiszen ezzel tudunk megelőzni, ezzel tudjuk megvédeni magunkat, megvédeni a, a hozzátartozóinkat, elsősorban az idősebbeket. Legnehezebb az, amikor ott állsz egy beteg mellett, látod, hogy haldoklik, nem tudod oxigenizálni, kimerültek minden terápiás lehetőségeink, és tudod, hogy nem sokára meg fog halni. Sok-sok halállal találkoztam én is a kollégáim az elmúlt 30 év alatt, de ezt nem lehet megszokni. Mindig a célunk a megmentés a betegnek. Az utolsó pillanatig küldünk éri, Sajnos nyilván nem tudunk mindenkit meggyújítani, Tudni kell, hogy az ilyen súlyos intenzív osztályra kerülő betegek körében a világ minden részén az elmúlt egy évben a halálozás akár a 80%-ot is elérheti. Ez nagyon-nagyon magas fel. 10-ből 8-180 beteg átlagban meghal. A mi jelenlegi adataink, hál' istennek, ennél jobbak, tehát ezt nem lehet erőre megjósolni minden ember élet ugyanolyan fontos számunkra, minden ember élet az utolsó perci harcot. Tartani a lelket az emberekben, és, és bíztatni arra őket, hogy, hogy meg kell oldanunk a feladatot, és igyekszünk biztosítani mindent, ami ehhez szükséges, de azt gondolom, hogy, hogy napi szinten egyeztetünk, napi szinten átnézzük azt, áttekintjük azt, hogy mire van szükség, és, és hát a, a kollégákban azt látom, hogy elkötelezettek, de nyilván mindig vannak problémák, hiszen nagyon gyakran gyorsan kell intézkedni, gyors döntéseket kell hozni. Minden új helyen van, mindent keresnek a nővérek, és meg kell szokni, mit hova raktunk. Kórtermek is teljesen másak, mint a megszokott helyen, és a beöltözés az egy plusz teher. Mindent a kesztyűbe, az overálba dolgozni, teljesen más. Nem úgy érzünk. Érezzük a dolgokat sem, a gyógyszereket ugyanúgy felszívni, beadni, és ezt mind mindenbe a beöltözött állapotban. Hát az, hogy meleg van benne, az meg egy plusz teher. Elfogyott az a fajta empátia, ami az szemben ugye volt. Most jelen pillanatban én azt érzem, hogy, hogy nem biztos, hogy jól látják a helyzetet, hogy mi is folyik a kórházakban, illetve Miről is szól most jelen pillanatban a második hullám során a COVID-en Mire Mivel itt különítve volt vannak a betegek, itt ezen a részen, ugye beszorul a kórteremben. Nem az van, hogy ó, gyorsan kiugrottam, mert hallom, hogy ott valami történik, és akkor megnézem azt is. Itt be van öltözve, tehát itt nincs az, hogy kiszaladtam, beszaladtam. Tehát ott, ha ő beszorult egy beteg felvételnél, akkor akár egy nővért két-három órára is le tud foglalni egyetlen egy beteg. És akkor a többi beteghez még oda sem értünk. Az intenzív osztályon nagy a csend, csak a gépek hangja hallatszik. Itt mindenki halkan, megnyugtató profizmussal teszi a dolgát. Abban tudnak nekünk a legtöbbet segíteni, hogy ne kerüljenek, vagy legalábbis minél a beteg kerüljön, Egyáltalán a COVID tömbe, főleg pedig a COVID intenzió Annyit tud tenni mindenkit, hogy maximálisan betartja azokat a szabályokat, amelyek jelenleg Magyarországon elvárhatóak. Mindenkit nagyon-nagyon kérek a maszkviselésre, a személy a készhigiénie betartására, lehetőleg tömegrendezvények kerülésére, mert ezáltal tudjuk csökkenteni azt, hogy pozitív betegek legyenek. Az is megnyugtató hogy a pozitívá váló betegek 85-90 a betegség ennyi tünetekkel zajlik. Ez mindenképpen fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk, ugyanakkor 8-10 ban súlyos állapot alakul ki. Senki nem tudhatja, hogy ki kerül a 8-10 Sajnos azt nem tudjuk hogy jelenleg a tudomány nem tudja megmagyarázni, hogy miért van az, hogy valakinél nagyon ennyi tünetekkel, vagy minimális tünetekkel zajlik a betegség, valakinél pedig ilyen súlyos, akár halálos formában. Ezért, miután nem tudjuk ezt megmondani, mindenkit arra kérjük, vigyázzon magára, vigyázzon családtagére és minden polgáltársukra. Büszke vagyok a lányokra, hogy ezt azért zogszulni nélkül, még ha néha kicsit elfáradnak is meg a fiúkra, igen, és jönnek és itt vannak, és mindenkinek családja van, gyereke van, anyukája, apukája, és mégis itt vannak minden nap, és bemennek, beöltöznek, és csinálják és teszik a dolgokat. Kórházba kerülésemek megelőzően. 5 napon keresztül igen magas lázam volt, közel 40 fokos láz, és gyengeség. Ami az ötödik napra már annyira fokozódott, hogy a nézésem is nehézkessé vált, így mentő szállított be tüdőgyulladás gyanúval. Ott tapasztaltam azt az erőnk veleti áldozatos munkát, amit mind a nővérek, orvosok, ápoló, akár a takarító személyzet tanúsít, mert az, euh, egy beteg ki van szolgáltatva és egy nővér mosolyogva szegyint rám, már abból éreztem, hogy én itt meg fogok gyógyulni. El kell hinni, hogy ők mindent megtesznek és nekünk is hozzá kell tenni minden erőnkkel, hogy meggyógyuljuk. Igenis van, aki meg, meggyógyul. És, és tényleg a tanjós állapotból igenis ott van is, és haza fog menni, és otthon lesz a családjával, és túlélte ezt az egészet, ebből merítkezni kell. És, és már abból is, hogy bárkit, bármilyen szinten is uh, kitudtunk ebből gyógyítani. Hát az egy hatalmas nagy siker. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. A holnapnak szüksége van a gyerekekre, az anyákra, az apákra és mindenkire. Önök egy filmet láttak a A házi Jós András Kórház tett közzé, hogy hogyan küzdenek orvosaik, ápolóik a koronavírussal fertőzött betegek gyógyulásáért. Az intenzív osztály vezetője az Átévi azt mondta, hogy mindent megtesznek, de annyira sok a beteg, hogy már nem tudják ugyanazt a színvonalat biztosítani, amelyen normális körülmények között sok beteg élete megmenthető lenne. Tegnap este a Magyar Nemzet online a következő közlemény jelent meg. Intézményünk határozottan visszautasítja a különböző sajtóorgánumokba megjelenő megjelent cégeket, melyek az ATV-re hivatkozva azt sugalják, hogy kórházunkban nem tudjuk az elvárható szakmai színvonalon garantálni a betegellátást. Hívta fel a figyelmet a szabolcs szatmár bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közleményében. Visszahhoz a hírhez, amiről korábban beszéltem, csak az pontosítandó. Az orvosok béremeléséhez kötött feltételeket a kormány, de csak átmenetileg. A súlyos konfliktusokat generáló vitákat a választás utára halasztaná. Bár a kormány továbbra sem tárgyal a Magyar Orvosi Kamárával, lényegében kapitulációval felérő javaslatot készít elő az új jogállási törvény végrehajtási rendeleteként. A friss rendelettervezetben a három legtöbbet kritizált résznél engedni látszik a kabinet. igaz komoly nyomás volt a kormányon, hiszen a Magyar Orvosi Kamara közölemény kutatásában 5000 orvos jelezte, hogy nem írja alá a számára elfogadhatatlan, új jogállásról szóló munkaszerződést. Heves vitákat szított a másodállások engedélyeztetési kötelezettsége is. Ennek határidejét eltolták 2023. januárjára, azaz a választáson túra Szintén komoly viták övezték az orvosok kirendelésére vonatkozó passzust. A kirendelés idejét a korábbi két év helyett évi száz napban maximálja a tervezet, és bevezet egy 50%-os bérpótlékot is a kirendelés idejére. A rendelettervezet rendelet tervezet szerint nem lehet kirendelni majd a várandós és a három évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő nőket, a nagycsaládosokat, a gyermeküket, egyedül nevelőket, vagy hozzátartozóikról gondoskodókat, illetve az egészségkárosodott dolgozókat, valamint a közvetlen szakvizsgálat állókat. Szintén óriási ellenérzést váltott ki, hogy a törvény megszüntette volna már januártól az egészségügyben a közreműködői szerződéseket, amelyekkel főállású egészségügyi dolgozók vállalkozóként mellékállást is vállalhatnak közfinanszírozott intézményben. Ennek a határa idejét is eltolták két évvel, azaz 2022 végéig nem kell az új jogállási törvényhez igazítaniuk a státuszokat az anesteziológusoknak radiológusoknak, műtéti és egyéb egészségi vállalkozói formában működő más szakembereknek. Az orvosok illetményemelés ezek szerint úgy kezdődik el januártól, hogy az egyéb vitáspontokkal a választásokig már nem kíván konfliktusokat gerjeszteni a kormányzat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő másfél évben nem nyúlnak hozzá az állami és magánelátás szétválasztásához, és kérdéses, hogy egyáltalán próbálkoznak-e valamilyen reform lépéssel. A Népszava birtokába került végrehajtási utasítás létrehozza az országos kórházi főigazgatóságot, ennek vezetője lesz a munkáltatója az állami egészségügy alkalmazottainak, kivéve a kórházi intézményvezetőket, akik az egészségügyért felelős miniszter. A kórházak mostani főigazgató székében ülőket intézményvezetőnek nevezik át, akiknek a helyettese az orvosigazgató lesz. A népszava úgy tudja, és ebben volt némi pontatlanság az e imént, amit mondtam, nagyjából fél órával ezelőtt, a népszava úgy tudja, Ked után, tehát ez tegnap volt háromra hívták, csak az előbb ötöt mutattam. háromra hívták a belügyminisztériumba a politikai pártok képviselőit a tervezetről egyeztetni, miközben ugyanerre a találkozóra a szakmai szervezetek köztük az orvosi kamara nem kapott meghívást. Törvény szerint a végrehajtási szabályzat 17 kormány rendeletének. November 18-ig kell megjelennie. Ma a 2020. November 18-a szerda van, és másfél perccel múlott 3418. Ez a KFJ Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fialaj János 14 éven ollyaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Hát ennyit tudtam összezagyválni nagyjából arról, ami az elmúlt napokban, órákban történt. Rövidesen felhívom Tóth Csabát, majd Latman Tamás áll rendelkezésükre. 061-877-0877 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. <kül> Tegnap megosztottam velünk, hogy nem tudod pisilni, ma tudod szárni? Reget. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Zoltán vagyok. Tegnap meglepődve láttam az ATV hírekbe, hogy 5000 forintot lehet fizetni azért, hogy mindegy, el legyünk irakozva, a vakcina elleni oltásra, és későbbiekben kell a vakcina eh, diát kifizetni pluszba. Az, az -e meg azt a hírt kaptuk, hogy ingyenes lesz a vakcina minden magyar állampolgárnak. Az első hírt én is felolvastam, a második hírről én is beszámoltam. Miben tudnék még segíteni ennek? Hát meglepődtem, ez a két hír úgymond üti egymást. Utána kell nézni, uram. Köszönöm viszont találásra. Nem ez az egyetlen dolog, uram, amiben ön homlok egyenest ellenkező tartalmú információkkal találkozik. Jobb lett volna, hogyha a telefonja előtt eldönti, hogy valójában mit is akar mondani, ha egyáltalán akart valamit is mondani. Na, ott találkozik egyetlen. Jó reggelt, reggelt János Fial úr! Meg szeretnénk kérdezni, hogy ön elfogadhat ajándékba vagy adományként egy ilyen telefon. A képük a tegnapi egyesítés, ha lehet, a vonalban bent új csaba, a zuglói MSP vezetője, zuglórsággyűlési képviselője, ugye itt a belügyminisztériumban elvileg tegnap háromtol a az egészségügyi törvénynek, illetőleg az orvosok jogállásával kapcsolatos törvénynek a végrehajtási rendeletéről kellett volna talán e, egyeztetni, aminek e, ma kéne megjelenni a jogszabálynak, az egészet nem lehet érteni. Az orvosi kamera, a kamera naponta jelezte, hogy hány nap van még hátra az egyeztetésig. Az orvosi kamera, a kamarával egyáltalán nem egyeztettek. A politikai pártok közül szerintem érthető módon, de ő majd elmagyarázza az ellenkezőjét is akár. Volt nevezetősen a demokratikus koalícia, melyik nem fogadta el a meghívást. Az a kérdés, hogy ha bár tegnap, mintha láttam volna valamit az egyenes beszédben, de az emlékezetemben semmi se ivódott a tekintetben, hogy ott mi történt három óra után, ha lez a találkozó létrejött azon pártok képviselőivel, akik elfogadták a meghívást. Ön tudja? Hát minden nem tudok róla. Tudok róla. Igen, beszéltem olyan, aki ott volt. Hát minden párt kapott meghívást, és én úgy tudom, igen, egyedül a DK, aki nem jelent meg, aki nem vett részt ezen a megbeszélésen, mindenki más pedig ott volt. És hát ez... Ott volt a, a Kincses Gyula is egyébként a orvosi kamera vezetője, tehát vele együtt egyeztettek ezen a megbeszélésen. belügyminisztériumban volt a, a megbeszélés, és egy kormányrendelet tervezetéről beszéltek egyébként, és hát ugye a hírekben megjelent már, hogy kihátrál a kormányzata az előző döntésből, elhalaszt valóban fontos pontokat a választások utána két évvel eltolja, és hát visszatonolót fújt azokból az igorításokból, amiket beterveztek, úgyhogy én a kamara számára az elfogadható volt ez a javaslat most már több szempontból is, és azon a többi pártok elmondták a saját álláspontjukat. Az MSZP is elmondta, hogy egyébként ez azokkal, amit a kamara kér, és ezt a kormány teljesíti egyetért, azonban vannak olyan területek, ahol szeretné, hogy ez szintén megjelenjen, ez például az alapellátás helyzetét is kellene rendezni, házi orvosok, védőnök, gyermekorvosok esetében is a béremelés fontosnak tartjuk, tehát tulajdonképpen erről volt tegnap szó. Számomra Badonat új, de lehetséges, hogy én csak egy újszülött vagyok, akinek minden vicc új, hogy ott volt Kincses Gyula, mert én erről sehol nem olvastam, sehol nem hallottam. A Magyar Orvosi Kamara honlapján erről egy árvakuk nincsen. Hát én úgy tudom, én nem voltam ott, de én úgy tudom, hogy ott volt. Jó, hát ennek volna jelentősége, de én ennek egyáltalán nem találom a nyomát, E, hát ugye e, értelmszerűen akkor lenne értelme egy ilyen egyeztetésnek, hogyha résztre szólva. Igen, szóval éppen elégző elégző arról, is, a igen, arról volt szó, hogy az orvosi kamarát nem hívják meg. Tehát az összesír hát. arról szólt, hogy nincsen meghívva, és az orvosi kamara egy ilyen visszaszámlálón mutatta is, hogy hány nap van még arra, hogy egyeztessenek velük, és erre az egyeztetésre az én tudtommal nem került sor. Azért is jeleztem önnek tegnap, hogy erről kéne két szót váltani, mert az meglehetősen diszonáns lesz majd a beszélgetésünk befejezése után, hogy ön egy olyan hírre szolgál, amit sehol nem lehet olvasni. Én azt tudom elmondani, jó. amit hallottam. Jó, én jó, azt tudom, vagy azt hallottam, hogy ott volt, nekem azt mondták, hogy ott volt. Akkor azt tudom önnek elmondani, hogy ott volt az egyeztetésem. Azt tudom még elmondani, hogy ez egy, egy, egy kormányrendelett tervezete volt, ezt, ezt amiről ő... szólt, és egyébként, meg hát ugye minden pontja az, az, az, ami végigmentünk, hogy erről szólt. A vitatott pontokat próbálták egyébként rendezni, és olyan módon, hogy itt ezeknek a bevezetését. Ezt olvastam, nem? azt föl is olvastam. Azt kérdezem öntől, ez lett volna az egyik pontja a beszélgetésünknek, a másik pontja pedig az, hogy koronavírus járvány, gazdasági, egészségügyi helyzet, fordítva, egészségügyi, gazdasági helyzet, kettős pont, zugló. Ebben az összefüggésben mit tud elmondani? Hát a gazdasági helyzet összefüggésében az katasztrófa. Azt, azt mint ahogy a zugló sem egy fehér folta térképen, de az egész országban itt is katasztrofális helyzetet látunk, ami az önkormányzat illeti természetesen, hisz drasztikusan lecsökkennek az önkormányzatnak a bevételei, amiből gazdálkodni kell, most készül a jövő évi költségvetés tervezete, és hát semmi jót nem lehet róla elmondani. Olyan mértékű elvonások és olyan mértékű bevételkiesések lesznek, ami, ami csődközeli helyzetet állíthat elő, különösen akkor, hogyha azt az eszement javaslatot még esetleg befogadja a kormány, amit a, a kamara megfogalmazott, ami az iparüzési adót és egyéb adók be, elvételét, befogyasztását javasolta, akkor, akkor vége. Akkor, akkor nem csak az uglói önkormányzata, hanem az országszintű önkormányzata, fejreáll, mert egyszer nem lesz miből gazdálkodni. Hát, elben nem. szeretném elmondani, hogy az öninformációja jó volt. Olvasom Danu Annának 6 óra 20 perckor megjelent, mármint online 6 óra 20 kor megjelent írását, amit majd a kettő beszélgetés után teljes egészében felolvasok majd. Tehát az öninformációja megfelelő. Az utolsó pillanatban meghívták a Magyar Orvosi Kamara elnökét. Visszatérve arról, amiről... De, hát akkor azért valami újat is tudtam mondani a reggel önnek legalább. Igen, Nekem, mert hiszen akik a népszavát nézték, azok hat 20 óta már tudják, negyed hét után, de akkor én ugye már nem vagyok otthon és nem láttam. De, de ez, igen, fontos, ez fontos információ, ugye fontos. fontos, hogy ott volt, meghívták, el tudta az álláspontját mondani. Valóban vannak még olyan vitatott pontok, amiket módosítani kell, különösen ezek kirendelés ideje. Igen, ezt én felolvastam helyzetet. teljes egészében, amit ma írt Danu, azt meg rövidesen felolvasom. Azt kérdezem öntől, hogy vajon, ahogy az utolsó pillanatban tárgyalt a kormány a Magyar Orvosi Kamarával és a pártokkal, a kérdés az, hogy vajon arról, ami a gazdasági helyzetét illeti az önkormányzatoknak abban kapcsolatban vajon lesz -e egyeztetés, ha igen, milyen körben, ha igen, akkor milyen témakörben, mert ez csak várat magára, miközben húsbavágó kérdésekről van szó, nap mint nap olyan újdonságok jelennek meg, amelyek az önkormányzatok életét egy tízes skálán ötös felet befolyásolják. Hát, hogy eddig sem volt, szerintem ezután sem várható, ha bár fontos lenne. Ugye ez nem csak a, a önkormányzat, önkormányzatokat, a, a főváros elsősorban. Mert ha a, ezek az adóelvonások létrejönnének, akkor valóban fővárosban megáll a tömegközlek, megáll minden. És azért, az, az, az, azért belegondolni is az hogy ez miket eredményezne, mindenképpen kellene erről egyeztetni, és, hát, vagy tárgyalni az érintettekkel, nem, leginkább nem a kamarajavaslatát, és nem a kamarával kellene erről beszélni, mert én úgy gondolom, hogy az a javaslat, az, az végképp nem az önkormányzik érdekeit képviseli, de nem a vállalkozókét se képviseli egyébként. Én nem gondolom, hogy ettől fognak a vállalkozók talpon maradni, de ha már a kamarájavaslatánál tartunk, a volna magán is a javaslattételt, és a, a teljesen fölösleges kamaraihozárási díjat eltörőlette volna például, de hát úgy tűnik, hogy az, az nem volt fontos, inkább a, a, azokat a javaslatokat ez nem az önkormányzatok életét nehezítik meg, meg lehetetlenítik el. Lehet-e egyáltalán ilyen körülmények között érvényes költségvetésről beszélni, lehet-e egyáltalán ilyen körülmények között azokról a projektekről beszélni, amelyek zuglót érintik, beleértve a bosnyák tér felújítását, beleértve annak az ingatlan komplexumnak a létrehozását, amiről viszonylag sokat beszéltünk, ami megvalósulását a de ki tudja, hogy elmozdul-e Hát ugye szerencsére az, az nem önkormányzati finanszírozású beruházás, mert ha az lenne, akkor annak is búcsút a jelenlegi helyzetben. Az egy teljesen magánberuházási fejlesztési projekt, aminek része tulajdonképpen annak a városközpontnak a kialakítása, ami az uglónak már évtizedek óta nagy álma. Tehát az elvileg ettől függetlenül meg tud valósulni. Biztos, hogy meg, megnehezíti, nem, nem, nem a kerülettől függ az első sorban. Ez, ez, a, ez a nagyságrendileg, ez egy olyan 130-140 milliárdos fejlesztési csomag, amit a, a, ez, a beruhá, ez a fejlesztő konzorcium meg akar valósítani ott a, a Bosnyák tér szomszédságában. Ugye ezt láthatjuk, hogy mondjuk egy, egy, egy zugló önkormányzat lehetőségeinek a, a léptékének a többszöröse tehát ez, ez, ez nem a mi uh, nagyságrendünk, nem a mi fejlesztésünk. Uh, a kisebb fejlesztések maradnak el sajnos a kerületben a, a kieső bevételeink miatt. Hisz. Csak mondjuk, ha a parkolási díjbevételt nézzük abból, ha a, az, uh, jobb esetben tavaszra talán, talán elmúlik a, a veszélyhelyzet, akkor ez egy milliárdos nagyságrendű bevétel kiesés jelent a kerületnek, és ez csak az egy tétele. Uh, ugyanilyen uh, nagyságrendet jelent erre a két évre mondjuk a gépjárműadó adó uh, bevétel kiesése, de látszik, hogy iparüzési adóból is már most jelentős több milliárd forintos kiesése van a kerületnek, és hát ugye ezeket többnyire a fejlesztési sorokról e, tudja kompenzálni majd az önkormányzatok költségvetésében. Fontos fejlesztésekre e, nem fog jutni forrás, folytos, fontos beruházásokra nem fog, de hát ugyanúgy nem fog jutni az intézmények fenntartására, hát e, nagyon nehéz helyzet lesz. Nagyon Erről nehéz Ezekről és ezekkel kapcsolatos részletekről vajon mikor fogunk tudni beszélgetni, vagy ennek egyelőre nem jött el az ideje? De, de elindult a övéi költségvetés tervezése, a számok összeállítása, úgyhogy heteken belül tudunk róla beszélni, hogy ahogy készül, folyamatosan lehet róla beszélgetni, akkor már fogjuk látni, hogy csak az a baj, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hiszen itt a napi ötletelések miatt nem lehet hosszú távon gondolkodni, hisz minden nap egy kiváló ötlettel áll valaki elő, hogy hogy lehetne még elvenni a maradék pénzét is az önkormányzatoknak, így nehéz, és stabil, megbízható költségvetést a jövő évre összeállítani. Köszönöm a rendelkezésre, állást, azt kérdezem a beszélgetésünk végén, hogy van-e olyan dolog, amit mindenféleképpen szeretne elmondani ma. Nem, szerintem rost, megbeszéltünk 3 18 akkor jövő, jövő folytatjuk. Jatjuk. Köszönöm nem, szépen, köszönöm, a hallásra. Elnézést, ha neten véletlen félre volna önöket, a törvényel bevezetett új jogviszony számos pontja elfogadhatatlan az egészségügyi dolgozók számára. November 18-ig kell megjelenniük az egészségügyi szolgáltató jogviszony részleteit szabályozó kormányrendeleteknek. A kormány azonban csak kedden, az utolsó órában kezdett ezekről egyeztetni. Mint emlékezetes, a törvényel bevezetett új jogviszony számos pontja elfogadhatatlan az egészségügyi dolgozók számára. Keddre, azaz tegnapra Pintés Andor belügyminiszter szokatlan módon a pártokat hívta konzultálni a kiadásra váró rendeletről, mint arról kedden, beszámoltunk így a kabinet több ponton engedne a korábbi tervekhez képest, ezt már említettem, a pártok közül a demokratikus koalíció nem fogadta el a meghívást a tegnapi tárgyalásra, mondván ezek olyan szakmai kérdések, amelyekről az egészségügyi érdekvédőkkel kell egyeztetni. A találkozó részt vett Horváth Ildikó egészségügyi felelős államtitkár, Latorcai Csaba Humántárca közigazgatási államtitkára, valamint az igazságügyi minisztérium képviselője. Pintés Andor miniszter érzékelhetően nem politikai, hanem szakmai kérdésként kezelt az orvosok jogállásáról szóló rendelet tartalmi egyeztetését, ami ritka gesztus a kormánytagok részéről, Számodban nézve kérdésére, a találkozóról szabó Tíme a párbeszéd társelnöke. Lukács László jobbikos képviselő arra is látott fogékonyságot, hogy méltányolják a kamara átvezélés korlátozásával kapcsolatos igényeit. Ugyan az ellenzéki pártoknak nincs ráhatásuk a folyamatra, de az egyeztetése javaslatokat tehettek, mondták a megkérdezett képviselők. Szavó Timi azt forgalmazta például, hogy a szakápolók és más szakdolgozók helyzetét is rendezze a kormány, ha már rendszer szintű átalakításokat kezdeményeztek. Az utolsó pillanatban meghívás kapott az eredetleg politikainak egyeztetésre a magyar orvosi Kam Amara is a szervezet továbbra is aggályosnak ítéli a kirendeléssel kapcsolatos pontokat, bár a rendeletben törvényben lét, kétszer egy év már csak évi száz nap szerepel, ám ez még mindig több az elfogadhatónál a kamara számára. A törvénykönyvében szereplő 44 nap az irányadó kincs, egy gyula köztestő elnöke azt is javasolta, hogy a jogalkató még ne döntsön arról, mikor kezdődik a másodállások engedélyezése. A kormány 2023-as időpontot jelölt meg. Eljegyűjtsék a tapasztalatokat, és csak ezek alapján döntsék el, miként akarják a magán és közellátást szétválasztani. A kamara elnöke jelezte, hogy észrevételeiket írásban is hamarosan eljutatják a belügyi tárcának. Szerdára megjelenésének napjára egyeztetést hirdetett Káslár Miklós minisztériuma is. Az MI-be várják az orvosi és szakdolgozói kamara képviselőjét, és továbbá több szakszervezet elnökét. Hát, hogy milyen az, amikor az embernek a körmére ég a határidő, és ennek következtében ilyen munka van. Hozzátéve, hogyha vajon ezt tudta volna, akkor a demokratikus koalíció elküldte volna a képviselőt, ez megannyi olyan kérdés, amire itt most nem fog válasz születni. Lehet? Lehet? A vonalban Lakman Tamás minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, itt pedig konkrétan a jogállamisági záradékkal kapcsolatos aktuális helyzetről egy rövid összefoglalót hallanak, aztán pedig, ha kérdezni akarnak, akkor megtehetik egy telefonvonal rendelkezésükre áll, 061-877-0877, de meg Latván Tamásnak, hogy összefoglalja a helyzetet, aztán miután én őt olyannak ismertem, akinek van véleménye, az helyzet összefoglalása után azt is elmondja, hogy mi a véleménye a kialakult helyzetről, hogy melyik álláspontot hogyan fogja védeni vagy kritizálni, kiderül. Figyelek Tamás! Jó reggelt kívánok mindenkinek, ugye ez a mostani helyzet, ez bizonyos mértékig, ami kialakult, amit hallhattunk, hogy odá már befenyegette, befenyegette, mond az Európai Unió közösségét, politikai közösségét a vétóval, a költségvetés tekintetében az bizonyos mértékig várható volt, hiszen ugye maga az Európai Uniós 7 éves költségvetés elfogadására kialakított konszenzuskényszeres szabály, amit sokan szeretnek kritizálni természetesen, mint minden ilyet, azért azért lett ilyenre kialakítva, és ezt el kell fogadni, mert az Európai Unió a szuverén államoknak egy olyan közössége, ahol bizonyos kérdésekben azért elvárás, és cél volt az, hogy valóban hosszú távú kompromisszumok alakuljanak ki, de a hosszú távú kompromisszumok védelmének az egyik bevett eszköz a konszenzuskényszeres döntés, tehát önmagában én azt a tényt, hogy Orbán Viktor és Lengyel Szövetségese a vétóval fenyegeti az Európai Uniós politikai közösséget, ezt én nem tartom ördögtől való dolognak. Természetesen nem örülök neki, és nagyon nem tetszik, és azért pláne nem, mert mindannyian tudjuk, hogy milyennek a háttere, tehát ugye a jogállamisági kritériumok valamilyen érthető, meg egyértelmű módon való kikényszeríthetőségétől való félelem határozza meg ezt a vétót, de igazából a helyzet az, hogy hogy, hogyha egy szabály, egy működő szabály ki van alakítva valamilyennél, és azt valaki az a, azt gyakorolja, azzal él, akkor én azt önmagában nem tartom megvetendő dolognak, még akkor sem, hogyha nem értek vele egyet. Tehát ezt mindenképpen érdemes rögzíteni a vétó értékelésekor. És hát azt lehetett tudni, azt lehet tudni, mert hát eddig is meg lehetett volna tanulni Orbán Viktor politizálásából, hogy, hogy, hogy ő, ő szeret elmenni a falig a létező szabályok, a létező lehetőségek maximálisát, próbálja kipörgetni, hogyha szükség van rá, és ugye van ez a mondás, amit most direkt nem teljes mértékben fogok idézni, hogy nehogy valaki valami rondát mondjon rám, de ugye mindannyian tudjuk, hogy a sarokba szorított szereplő harapja a legnagyobbat, de most, hogyha valakit a politikában sarokba szorítanak, akkor általában az, ha nincs már kimenekülési lehetősége, akkor nagyot harap. Tehát ezt látjuk most a 7 éves költségvetéssel kapcsolatban, ami. Ami az ért... kiegészül a helyreállítási alapnak a finanszírozásával. Igen, itt azt érdemes mindenképpen még ért a dolog teljes képének megértéséhez rögzíteni, hogy itt alapvetően van ugye a költségvetés és a helyreállítási alap. Ez két olyan dolog, amihez ugye a konszenzusra szükség van. És ugye van a másik, a jogállamisági mechanizmusról szóló uniós rendelet, ami egy harmadik elem, amihez viszont ugye nem kell, és soha nem kellett konszenzus, mert ez egy standard jogalkotási eljárásban elfogadható uniós jogszabály, ugye ez egy rendelettervezet, és ezt már 2018-ban előterjesztette a bizottság, függetlenül a 7 éves költségvetés vitájától, Na most ezt 19. januárjában az Európai Parlament megszavazta. A, az uniós jogalkotásban pedig ugye főszabály szerint a parlament mellett a tanácsban kell még megszavazni egy dolgot. Miután 19. januárjában a parlament megszavazta ezt a javaslatot, pontosabban bizonyos módosításokkal, de támogatta azt, ezekről a bizonyos módosításokról a tanácsnak kellett volna állást foglalni, itt történt egy némi probléma, mert 19 tavaszán a tanács erről a kérdésről nem foglalt állást egyáltalán, és így ez a másik folyamat összecsúszott a költségvetési vitával, amit ugye 19 végén kellett megkezdeni, és az ugye ott még külön betett a problémába az is, hogy 19 tavaszán európai parlamenti választások voltak, ami ugye két dolgot állít le az Európai Unió működésében, legalább időlegesen, az egyik az Európai Parlament, hiszen, uh, hiszen új képviselők jönnek be a rendszerbe. A másik pedig ugye magának a bizottságnak a működése is, hiszen a bizottság elnökét is az új parlament kellő megválaszza. Tehát az várható volt, hogy 19 végén nem lesz elfogadott, meg, meg, meg előterjesztett új költségvetési tervezet, javaslat sem. És szóval, amikor 20-ban 20 elkezdődtek végül ezek a viták a 7-éves költségvetésről, egész addig úgy parkolópályán állt a jogállamisági rendelet tervezet, amit aztán politikai okokból jó ötletnek láttak egyesek összekötni a kettőt egymással, ami viszont, és ez itt már a saját véleményem, ami viszont egy, abból azt hiszem, hol politikai hiba volt, hogy ezzel, úgymond, az a konz, kvázi konszenzuskényszeressé vált a, a, a rendelettervezeti is, és hát Orbán Viktor politikai pozíciót tudott magának fogni, hogy azt a fajta vétó lehetőséget, amit a amit egyébként csak a költségvetés és a helyreállítási alap tekintetében állt fön, az politikai értelemben össze lett kötve a, a, a mechanizmussal, a rendelettel is és időzítési problémák is voltak. Tehát például, hogy pár héttel ezelőtt, amikor végre sikerült az Európai Parlamentnek megállapodni a tanácsa a jogállamisági mechanizmus rendelet tekintetében, és ezt nagy ünnepés keretében jelentették be, hogy a Magyarországon is a magyar LP képviselők, ellenzéki LP képviselők legalábbis, addig akkor meg már az történt, hogy hogy nyáron született egy megállapodás az Európai Tanácsban az állam és kormányfők között a költségvetés tekintetében, ám viszont akkor még ugye nem volt szó a jogállamisági kritériumok befoglalásának hogyan mikéntjéről, tehát Orbán Viktor ezzel is tudta azt mondani akkor, hogy oké, okay, ebben megállapodhatunk, de azzal, hogy Időközben előkerült a, a jogállamisági mechanizmus rendelet, ami megint a magyar politikai kommunikációs térbe is nagyon lelkesen megjelent és hangsúlyosan megjelent. Ezért innentől kezdve Orbán Viktor megjelen egy politikai... E Mozgás kényszerbe került, egy kényszerhelyzetbe Jó. került, és uh, hát ezzel alakult ki ez a helyzet most. Le, legyen hogy... ez az és Azt kérdezem tőled, Tamás még miatt uh, Martellékul oda a népnek, uh, amelynek egy része az elmúlt időben kicsit aktívabb a kereténél, ők tőlük majd megóvlak téged, uh, ha van érdemi kérdés, uh, de még mielőtt oda eljutnánk, azt árult el nekem, hogy végül is mi szüksége volt erre az Európai Uniónak mert ezt mégiscsak tisztázni kell, hiszen ez a jogállamisággal kapcsolatos hercehurca ez látható módon valamiért mégis valakiknek fontos. Hozzátéve, hogy az a levél, ami talán tegnap született, és ami arról szól, hogy nyugodtan aláírtják a lengyelek, mert ez egyébként, meg a magyarok, mert ez egyébként egyik ország szuverenitásába sem mászik bele, ezt hát nyilvánvalóan ennél tudományosabban kéne fogalmaznom, de ez volt ennek a hírnek a a, a lényege, ez e, egészen elképesztő infantilizmussal e, bír, miközben maga a téma e, nem infantiliseknek való. Mi ez? Állapvetően azt kell mindenkinek kiverni a fejéből, akinek a fejébe ez benne van, hogy az Európai Unió egy egy, egy egységes politikai aktor lenne egységes akarattal, de nincs olyan, hogy, hogy egységes Európai Unió. Az Európai Unió, de 27... Mitől szüvelén... fontos a jogállamisági zárhaté? A jogállamiság mindig is fontos volt, ez nem kérdés. Ami, érten, sajátos, de ami most ami, különös fontossággal a ruhátására. Ami sajátos fontosságot adott neki most, mostanra, az az, amit már évek, évek óta sokan mondunk egyébként, hogy hogy mindig minden, egy idő után minden politikává tud válni. És például a nettó befizető államok esetében a nettó befizető államokban is van belpolitika. Tehát ott is vannak adófizető polgárok, akik egy idő után megunják azt, amikor olyan híreket hallanak, hogy az általuk az Európai Unió irányába befizetett adókat, most leegyszerűsítve a dolgot, Igen. tehát az általuk befizetett közpénzek, amik átkerülnek az Európai Unión keresztül, a különböző alapokon keresztül a föltörekő közép- és kelet államokban ott az egyik közép- és kelet-európai állam diktátora a kisvasutat meg, meg, meg, meg stadiont épít belőle. Tehát leegyszerűsítve a dolgot. Ezekben az államokban is van belpolitika. A választópolgár ott is dühös. A választópolgár ott is választ, és egy idő után a tagállami politikáknak is, a tagállami politikusoknak is választ kell adni ezekre a kérdésekre. És ezért mondom, hogy nincs olyan, hogy egységes EU. Az egyes államoknak a politikusai vannak, és végső soron az Európai Unióban politizáló politikusok is mindig hazafele néznek, otthonról szerzik azt a, a Azt el nekem, tudom, hogy rossz a kérdés, de ez inkább praktikus, vagy inkább elvi kérdés. Én ezt abszolút praktikus kérdésnek látom most már. Mi az, Nagyon... ahogy ennek a praktikus kérdésnek a kezelése, tehát hogyan fogednek, hogyan hogy alakul ennek a praktikus kérdésnek a kezelése a közeljövőben különös tekintettel arra, hogy meg kéne születnie egy olyan megállapodásnak, amely lehetővé tenni a finanszírozást 2021-ben. Talapvetően, ez, hogyha elfogadjuk, hogy ez egy praktikus kérdés, ami ahhoz szól, hogy a rendszer... Igen, azonban én ebből indulok ki, csak azért, mert van egy másik lehetséges vonal is, hogyha ezt ilyen elvi kérdésnek próbáljuk láttatni, de maradjunk annyiből, hogy senki nem látja már annak. Szóval itt most alapvetően, Mondjuk, hogy van egy-két olyan jellemző cél, az egyik, hogy biztosítva legyen az, hogy, hogy valahogy a éves költségvetés az el legyen fogadva. Ez adott esetben megvalósítható úgy, hogyha arról mondjuk teljes mértékben lehámozzák a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket. Nehéz előre így megmondani, hogy mit lehet csinálni, mit nem, meg mit fognak csinálni, mert itt azért nagyon sok politikai szempontot mérlegel, és nagyon sok lehetőséget, Hogyha most, lehet, ugye szokták mondani, hogyha lehetnék légy a falon az Európai Tanács elnökének irodájában, akkor az nekem nagyon sokat érne. Lehetséges, én azt gondolom, hogy van egy ilyen lehetséges forgatókönyv. Itt igazából attól függ, hogy az egyes tagállami vezetők milyen jellegű kompromisszumokra hajlandók. Belért ebbe akár Orbán Viktor is, akinek a kompromisszumairól jellemzően a magyar választók nem tudnak, mert... Az ő kommunikáció stílusában nincs benne az, hogy ő a kompromisszumairól beszámolja, mert ő mindig győz. Szóval itt azért vannak lehetséges, lehetséges kompromisszumok. Tehát az egyik dolog az, hogy mindenképpen életbe kell valahogy hozni a költségvetést. A gazdasági helyreállítási csomagnak kialakításának vannak más módjai is, tehát azt is teljes mértékben lehet engedni, meg lehet csinálni azt egy sztenderd nemzetközi szerződés formájában is, hogy csak hát az nagyon fájna mondjuk, hogyha Magyarország abból kimaradna, szó se róla. Ami pedig a jogállamisági mechanizmust illeti, ez a rendelet már minden bizonyal hatályba fog lépni, aként pedig mindenképpen meg fog születni és működni fog, tehát ebből a szempontból a magyar kormányzatnak a pozíciója már igazából nem lesz erős, mert amit nagyon el akart kerülni, az már effektív megtörténik, az már mindenképpen hatályba fog lépni. A politikai következmények pedig kiszámítatlanok lesznek, és ezért kell Orbán Viktornak nagyon óvatosan játszani a lehetséges vétóval, aminek ugye december közepéig adhatja, le, vagy december közepén a szavazáskor dől el, hogy lesz-e, vagy nem. Mert az összes létező maradék politikai jó indulatot is el tudja játszani az Európai Unióba, hogyha él el. Köszönöm szépen, és akkor az a kérdés, hogy kiindulási alapként elfogadva azt, amit Latman Tamás mondott, van-e bárkinek olyan kérdése, amire ő válaszolni tud. Ha véleményük van, azt ne hozzák meg bele, mert ahhoz nem kell alatt Ha kérdésük van, akkor tegyék fel. 061-877-0877. Ha tapasztalod, hogy valamelyik kérdező nem fejezi be a mondókáját, akkor annak megvan az oka. Régen még azt mondtam, hogy mint a malév szárnyakat kap a vágyaihoz, de hát már nincs malév. 061-877-0877, ebből is látszik, hogy milyen régi a kejfejlancsi. Uhum. régóta szól. 061-877-0877 először. 061- 877-0877 másodszor. Egy kérdést felteszek, aztán, ha nincs, Nézői-hallgatói kérdés, akkor elköszönök mindaz, ami de van. Jó reggelt kívánok! Tessék! Tessék! Van egy olyan, hogy az a kérdésem, hogy az, ami ennek a kérdésnek a kapcsán Magyarországon a médiában elhangzik, az tulajdonképpen, ahogy én kiveszem, csak nagyon közvetve szól arról, amiről te beszélsz, mert azt egy olyan területre fordítja le, nevezetesen belpolitikai területre, amely valahogy, mint egy taplógomba kapaszkodik a fához, de annak nem szerves része. Hát ugye a média jellemzően mindenhol, minden országban abban az irányba működik, és az emeli ki, amire úgy gondolja, hogy van egyfajta, van egyfajta kereslet, a piacon. Tehát nyilván Magyarországon az egész uniós jogállamisági kérdés alapvetően azért lett kifejezetten érdekes politikailag, mert különböző ellenzéki kritikák a korrupció tekintetében voltak jó megfogalmazhatóak a kormányzattal szemben, és lássuk be, hogy ennek nagyon-nagyon sok szempontból minden alapja meg is van. Tehát innentől kezdve a magyar médiafogyasztók jelentős részét, ez a része érdekli az, hogy hogy, hogy most egyébként az uniós jogállamisági problémák mióta állnak fön, meg milyen, milyen pontos felhajtó elemei vannak, ez, ez nem jellemzően jelnik meg a magyar média uh, tudósításokban, mert, mert a nagy többséget nem is nagyon érdekli. És ugye a média alapvetően szereti kiszolgálni azt, ami, amire úgy gondolja, hogy kereslet van. Tehát igazából ennek a témának a szakmai hátterét, a régi beágyazottságát, a problémáit, ezt jellemzően csak akkor kap belül a médiafogyasztó egy kis ízelítőt, ha mondjuk hosszabb szakértői beszélgetések során valaki ezt okay. elkezdi felvázolni és olyankor az történik, hogy kb. két perc után le is keverik az illetőt, mert hát ez nem annyira érdekes. Nézzük, hogy akkor van -e nézői-hallgatói érdeklődés, vagy sem. 061 0877 Jó reggelt kívánok. Tessék. Tessék. Haló. Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni az úrzól, hogy... Haló? Haló? Hogy... Uram, saját magával küzd! Azt szeretném megkérdezni az úrzól, hogy az Orbán Viktor által elhasznált pénzeknek a felhasználását, hogy Európa Unióból kisvasúzott stadiont épít, mit támasztja alá az állítását az úrnak? Mármint azt, mit álmaztja alá, hogy kisvasutat egy épít? Szerintem a tények. 061.877 0877 először. 061-877-0877 másodszor. Jó reggelt! Igen. Jó reggelt kívánok! Kertész Robert vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy Orbán Viktornak önállóan joga van-e ahhoz, hogy kiléptesse Magyarországot az Európai Unióból? Mert a belépés az népszavazással történt. Hát ez egy olyan kérdésemről nem tudok megnyugtató választani sajnos jelenleg semmi nem követeli meg, sem az uniós alapító szerződések, tehát az uniós jogszintjén sem pedig, pedig a belső jogszintjén a népszavazást egy kilépés esetében. Az uniós jog alapján a népszavazás a kilépés bejelentése, meg a kilépéstől való döntést a tagállami kormánynak a dolga. Uh, most ezek a kormányzati döntést mi hajtja föl, mint például Nagy-Britanniában egy Brexit népszavazás, az a belügy, az abban az Unió nem szól bele, a magyar jog szerint pedig ugye népszavazást ebben a kérdésben, ez én véleményem szerint ráadásul nem is lehetnek kiírni, hiszen nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettséget érint. Tehát a válaszom az, hogy elvileg erről a, a, a magyar kormány dönthet önmagában, aztán, hogy a parlament, ugye, ahol viszont egyértelműen Fidesz támogatás van, az... Uh, az adott. Most megtenném hozzá, hogy politikai értelemben nyilván az lenne, hogy kellene hozzá egyfajta népszavazás új kérdése. Igen, csak azt hogy egzüteném. hogy, hogy 2016-ban a kvóta népszavazás tekintetében már bőven lehetett hallani olyan kormányzati kommunikációkat, amiket aztán egy bár pár éven belül fölbe lehet forgatni politikai legitimációvá, hogyha ilyen döntést hozna a kormány. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggélet kívánok. <kül> ha jól értelmezem, akkor uh, egy zsarolási pozícióban van a, az államfő, és hogy, uh, a ministra, hogy gyakorlatilag hiába próbálja zsarolni az uniót, már a rendelet uh, életbe fog lépni, tehát hatályban lép. Igen, akkor igen. Aztán az, az, az, az ő művelet. Ezt, ezt így, csak egy megerősítést szeretnék, vagy táfolatot. Igen, alapvetően ezzel már nagyon sok mindent lehet nyerni nem lehet, mert hogyha a költségvetés és a helyreállítási alapot sikerül is így most megblokkolni valamilyen módon, akkor azok más módon is, tehát a költségvetési alapon vagy nemzetközi szerződéssel hatályba léptethető külön. Szóval igazából, igazából már itt nagyon sok minden szerintem a magyar állam és a magyar kormány ezzel nem tud nyerni, tehát ezt, ennek nem sok értelmet látom, ez most, most történik. 0618770877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azzal szeretnék egy kérdést feltenni, mi én azzal kapcsolatban, Jóász Péter vagyok, hogy Orbán Viktornak az intézkedése, ahogy megvétózza ezt az uniós fejleményeket, ami a jogállamossággal kapcsolatban, milyen hatással lesz a magyar népre? Attól függ, hogy a vétóra milyen reakció fognak születni, hogy hogyan és milyen módon lesz, akkor utána elfogadva mondjuk az új uniós költségvetés, ugye ez határozza meg, hogy akár Magyarországra milyen jellegű pénzek és milyen mennyiségű különböző uniós pénzek érkezhetnek a különböző csatornákon keresztül, ami pedig ez a közvetlen hatás. A közvetett hatás, ami talán érdekesebb, hogy a következő időszakban Orbán Viktor mennyire fogják az Európai Uniós partnerek komolyan vehető, megbízható tárgyalási partnernek tekinteni. Erre közvetlen, közvetlen hatásai viszonylag ritkán vannak, viszont a közvetett hatások, tehát az, hogy hogy, hogy mennyire eredményes Magyarország érdekérőnyestő képessége az Európai Unión belül, ott ennek lehet egy komoly hatása. Közvetlenül a, a magyar nép szempontjából ez annyira nem biztos, hogy rögtön és azonnal érzékelhető hatásokkal fog bírni, viszont mondjuk a unión belüli kereskedelem tekintetében, a különböző uniós támogatások tekintetében jelentkező hatások, akár az árakban, akár bárhol azért meg fognak jelenni, tehát összességében lehet ennek hatása. Nem mondom, hogy ez egy közvetlen és azonnali hatás, de lesz hatása, az biztos. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! J Jó reggelt kívánok! A Látman úrnak szeretnék kérdést föltenni. Meg kéne kezdeni. Viszont Halló. hallásra! Amikor azt mondják, hogy haló adásban vannak, onnantól kezdve nem kell udvariaskodni, nem kell körülményeskedni, arra ott van a magánélet, nekem is ott van rá a magánélet, ezt igyekszem a Kejfej Jancsiból száműzni. 061-877-0877. Van-e még kérdés beleértve önt, aki ha adásba kerül, akkor kérdezni kell? 061-877-0877. Először. 061-877-0-877 másodszor. 061 877 0877. senki többet? Köszönöm szépen Tamás a segítséget. Köszönöm, további szép napot. Neked is Latman Tamást hallották. Egy perc múlva lesz fél kilenc. Arról beszélgetünk, amiről önök szeretnék, hogy beszélgessünk, vagy nem beszélgetünk semmiről se. Ez esetben a Santana szól 061-877-0877. Süt a nap. A jogállamisági kérdés van, akkor azt a bíróságot szokták tisztázni. Másik kérdésem, ha valaki lop, e, nincsen akkor pedig adás... a tármerő... rendben van, tök jó, akivel beszélgethetne, már nincs adásban, tehát ezekkel a kérdésekkel, amelyek részint úgy tűntek, mint a vélemények lennének, lecsúszott ma 0 9877 0 9877 1 percel mutat reggel fél 9 Jó Szép jó reggelt kívánok elnézéskével, Fiola úr! Szeretem volna meg megköszönni Tamás úrnak azt az információt. Elnézést! Semmi, ami fontoskodás. A mai hangulatom, belépve a tegnap is ilyen volt, és holnap is ilyen lesz. Semmi, ami fontoskodás. Hogy mi fontoskodás, azt én döntöm el. Semmi, ami fontoskodás. You're a good. You're a good. Valam összeszedne a gondolataimat, nem minden vonatkozásban lesz könnyű. Azt kérdezem Önöktől, hogy fogható-e az, hogy én sose tudtam, hogy a világnak milyen mértékben kell, vagy a világban milyen mértékben kell rennek lennie. Nem tudom, tehát nincs ilyen mértékesség. Vagy ha van, azzal én nem voltam tisztában hogy a koronavírus járvány milyen problémákat okoz a hétköznapi életben, erre nem fogok tudni válaszolni, azt mondom, hogy hát itt van a hétköznapi életnek, hát itt van ez a koronavírus járvány, amely hát úgy tűnik, hogy azért imitamot okoz gondokat. Születik egy megállapodás a Magyar Orvosi Kamara javaslatai alapján, az orvosok jogállását tekintve, amit aztán a parlament elé terjesztve a Magyar Orvosi Kamara azzal szembesül, hogy számos dolog visszaköszön ebben a megszületett törvényben, és számtalan dolog nem. Miután a kormány hosszú ideig nem volt hajlandó az orvosok bérezéséről tárgyalni, és még itt van ez a fránya koronavírus járvány, a pártok rohannak és megszavazzák azt a törvénytervezetet, amiből törvény lesz, amely számtalan elemében tartalmazza azt, amit a Magyar Orvosi Kamara szeretett volna, és számtalan elemében tartalmaz ahhoz képest olyan novumokat, amivel inkább nem találkoztak volna se az Orvosi Kamara, sem pedig a politikai pártok, mert itt leszámítva a kormánypártokat emberei. Ezt követően lehet tudni, hogy hetekkel később meg kell alkotni azokat a végrehajtási szabályokat, amelyek majd a hétköznapokat, illetően rendezik az életkörülményeket, amiket egyébként nagy általánosságban a törvény határozott meg. Egy egész flottul beszéltem. Azt lehet tapasztalni, hogy az orvosok teljesen kivannak akadva azon, amit a törvény megállapít. Kilátásban helyezik, hogy nem írják alá azokat a munkaszerződéseket, amely munkaszerződések számos olyan pontot tartalmaznak, amely az ő eredeti kívánságlistájukban nem szerepelt, és az annyira kirívó, hogy ők azt mondják, hogy inkább elhelyezkednek máshol vagy külföldön, semmint, hogy azt aláírják. A kormány egyáltalán nem hajlandó tárgyalni. Illetve, hogy nem hajlandó-e, vagy csak nem tárgyal. Egyszerűen azt mondani, a kormány nem tárgyal a magyar orvosi kamarával, amely egyébként a hollapján egy visszaszámlálót alkalmaz, nem tudom, honnan, 30-tól megy visszafelé, egészen egyig, ez az egyes tegnap volt, amikor is hirtelen úgy dönt a kormány, illetve annak egy része a belügyminisztérium, hogy szakmai egyeztetésre hívja a pártokat, ahova nem hívja el a Magyar Orvosi kamarát, erre való tekintettel az egyik párt, egy meghatározó ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció nem is megy el, mondvára, hogy ez szakmai kérdés, és nem politikai, majd az utolsó pillanatban meghívják ide a magyar orvosi kamara elnökét, aki egyébként annyira ripsz-robsz jelenik meg ott, hogy azóta sem tapasztalni azt, hogy ez ügyben ő bármit is kommunikált volna, maguk a pártok, akik részt vettek a saját jól felfogott érdekükben és elhelyezkedésük alapján a világban mondják el, hogy mi történt tegnap, hozzátéve, hogy a végrehajtási rendeletnek ma kéne megjelennie, amiről azt lehet tudni, hogy számos elemét tekintve el fogja halasztani mindazt, amivel kapcsolatban a törvény megállapításokat tett hetekkel ezelőtt. Tételezzük fel, hogy többé-kevésbé jól mondtam el valamit. Azt kérdezem önöktől, ez normális? Mert én azt tapasztalom, hogy... Szóval én teljesen megértem Arató Gergelyt és a Demokratikus Koalíciót, amelyik azt mondta tegnap, hogy nem megy el. Majd meghívják, csak úgy látom magam előtt, az utolsó pillanatban meghívják kincses Gyulát, akinek hát nincs mozi jegye, mert nincs mozi. Így aztán elmegy. Én azt se tudnám, hogy egy ilyen szituációban én elmennék el. Hiszen úgy vagyok rángatva, mint egy marionett bábú. Hogy kérdezem önöktől, miközben önök, az önök érdeklődését egy tízes skálán ez egyesre nem foglalkoztatja, és én ezt tudomásul veszem hogy ami engem foglalkoztat, az egyrészt érthető-e, másrészt érthető, akkor ahhoz hogyan viszonyulnak? Mert én gyakorlatilag azt érzékelem, hogy azon kívül, hogy a Fidesz engem infantilisá és kamasszá tesz, inkább kamasszá, és ez tök jó, ebben még közben működik a koronavírus járvány, de azt is tapasztalom, hogy valami elképesztő tehetsége van a Fidesznek ahhoz, a tehetsége ez idézőjelben van, hogy Hosszú távon elfogadtasson olyan körülményeket, amelyekről az első pillanatban azt feltételeznénk, hogy azok totálisan elfogadhatatlanok. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt. Szeretném mondani, de lehet... hát. Jó reggelt! Katasztrófa! Katasztrófa! Mi? Mi katasztrófa? 061-877-0877. Dróton van rángatva a magyar orvosi kamarajönnöket. Dróton vannak rángatva a pártok. A házbizottság üléseire nem mennek el Kövér László verbális ámokfutása alapján, vagy okán, de elmennek egyeztetni úgy, hogy Orbán Viktor azt nézi, hogy 5 órakor, 5 órára én összeívok egy ülést. Most 3-5 múlt 4 perccel. 10 perc alatt ide érnek? Hát, nézzük ki, hogy fut. 061-877-0877. Ez egy nagyon rossz indulatú megjegyzés, vagy hozzáállás volt a részemről, de cáfoljanak meg. 061-877-0877. 5 perc hol lesz 359? A tévémisorból durván 5 perc, a rádiomisorból annyi idő van hátra, amennyi érdeklődést mutatnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sajnos hülyének nézik az orvosoköt, és ez szomorú. Öreget. Öreget kívánok. Miért nem kérdezi meg Kincses Gyulát? Ő biztos tudna válaszolni igazság szerint. Ez lehetséges, de a Kincses Gyulához fűződő viszonyom ezt nem teszi lehetővé. Én mindent elkövettem, hogy rendezzem, egy irányú maradt a folyamat. Hát akkor hol az igazság? Nem tudom azt amit most kérdezzenek, semmi köze nincs ahhoz, amit az első alkalommal kérdezettem. először. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, teljesen érthető, hogy mit csinál. Behívja a politikai pártok képviselőit egyeztetésre. Nem hívja meg az orvosi kamarát. Majd az utolsó pillanatban behívja az orvosi kamarát, aki nem teheti meg azt, hogy nem megy el, mert abban a pillanatban, hogy kimarad, akkor azt mondja, hogy ő... Ne ugyan hogyha én felhívom Önt 8 óra előtt 3 perccel, 8 óra után 2 perccel akar-e valamilyen ügyben nyilatkozni, amihez egyébként ért. Mi nem mondhatná azt, hogy legközelebb szóljak hamarabb? Ahogy Ön mondta, ez teljesen igaz, nincs mozi jegye. Sajnos nem teheti meg jelen pillanatban. miért nem teheti meg? Mert abban a pillanatban támadhatóvá válik az egyik. De az ellenkező jelenti. esetben is támadhatóvá válik. Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Egyetértek teljes mértékig, és csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy legalábbis az én kis életembe az utolsó évek odáig elvezettek, ami szerintem most már szinten minden szinten látszik a Fidesz részéről, hogy kifárasztani az embereket. De ez nem, ez, ez, le... ez így ahogy van, tehát nem. Az, hogy azt mondták annak idején, hogy menj le a sarokra, és nézd meg, hogy ott vagyok-e, az annak idején a B apostróf tatásnak volt a része, és az ember az esetek zömében nem ment el a sarokra, hogy megnézze, hogy a másik ott van-e. Most miért működik ez? 061-877-0877. Vagy mondják azt, hogy nem működik. Engem megcsal a érzékelése. nem is a béketűrésüket nem értem, hanem úgy az generál nem értem az egészet. Annak ide a Magyar Rádióban, hogyha valakit felhívtak Kedden, hogy Szerdán menjen el egy műsorba szerepelni, akkor azt kérdezték, hogy mondja a fiala, mondta le? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Jó é. Hasonló téma, amit ön most felvetett, egyszerűen erre mondja az ember, hogy se köpni, se nem lehet. Azt mondja, mondja hogy mit ez a, Igen, a másik, ami engem ugyanígy kiakasztott, ez az, az, hogy ugye az orvosoknak legalábbis tegnap ez volt a hírekben, hogy az orvosok kapnak egy sémát, hogy melyik beteg gyógyítható, melyik nem a vírus helyzet alatt. Most ez ez ez mit jelent? 061 877 0877 Azt írják, hogy meghalt a benkő. Megnézem az Omega Facebook oldalat. Igen, megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója hosszas betegség után elhunyt. A magyar rockzene meghatározó alakját rajongók és tisztelők milliói gyászolják itthon és külföldön egyaránt. Hiába valók a szavakfájú, a csend döbbenten idézzük fel életművét, zenéjét, szeretetteljes mosolyát. Benkő Laci örökre velünk marad. 32 perce tették ezt közzé az Omega Facebook oldalán. Nulla hat 0877 Virág, közé, Kiss Gig, Részvét a családnak, részét az omegának. Részvét mindannyiunknak, akik szerettük, vagy nem szerettük az omegát. 0777, 0877. Köszönöm mindazoknak, akik felhívták erre a figyelmemet, de egyéb okból nem figyeltem rá. A telefonálók erről nem számoltak be. Amennyiben a helyzet úgy marad, ahogy most van, 5 perc múlva durván. Elindul Pat Mettenettől a Last Train Home, és én elköszönök, amennyiben igényt tartanak rám, azt telefonálásokkal tudják kivívni, bár nem tudom, hogy a mondat eleje mi volt. 061 0877 Többen hallottam. Egyébként töntő hallottam itt a hírt, hogy kerestem rá én is. Az a bajom ezzel az egész Covid-dal előtte be akartam telefonálni, csak ez egy pillanatban megállított. Hogy még az ilyen hírek is így gyorsanat szaladnak át rajtam, és nem tudok vele mit kezdeni. Egyszerűen annyira változott meg az életem, vagy olyan irányokba fordult most, amivel küzdök és most nem keresek hasonlatokat, hogy milyen mértékben és egyelőre nem látom a kiutat. Egy olyan iparákban dolgoztam, vagy, vagy mozogtam húsz éveimmel, ami az éttermi, szádai, háttéripar, persze az alapanyag ellátóiparnak a része, vagy tevékenységek ide kötődnek. Nem a pincéreknél és az éttermeknél nem állt meg a világ. sokkal nagyobb a probléma. Meg mind a kettek, megférhetnek szépen csendben. Inban, Aludj te is tégesedben, almodj szépen én helyettem. Ümban. Számatos bokor bölén, egy madár aludni fél, pedig mellette az arc, jogott többé nincs már hagy. Várjúan álm, az álmat, tőlem, már vár 061-877-0877, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Kérem, tegyék meg tétjeiket. Hello? Öreged. Lehet hallani? Elnézést, nem hallottam a visszajelzést, csak azt szerettem volna önnek mondani, hogy mm, amikor hallgatom a rádióműsort, akkor eh, az az érzésem, hogy kellene egy olyan napot csinálni, amikor türelemmel végighallgatja a másikat egy műsor, arról kellene, hogy szólja. arra hogy kérem, hogy a jó tanácsaival a saját belső köreiben legyen szíves előállni. Köszönöm igen, szépen. Csak nem, de nem tartok igen. De, de én, én szeretnék, én szeretnék egy jó műsort. Én ezt értem, Szeretném meghallgatni az embereket. Én ezt értem. Szeretném, hogyha mindenki elmondaná a véleményét, okay, és rendben, nem akkor példát de elnézést. Én eldöntöm, hogy mit találok fontosnak és mit nem hallgatok a belső hangomra, és ahogy másokat önt. Ugyanígy kikapcsolom viszont hallásra. Aki más? Dörö.kisdkisr.fialajanos az a nevem gmail.com Ma egész nap 2020 november 18-a lesz, de a kéfejáncsival már csak másodpercekig tudnak találkozni. Ha akarnak vele találkozni, kérem Tegyék meg tétjüket! 061-877-0877 Nincs már rá sok idő. Egy perc múlva lesz 9 óra.